Я ж маю з чим порівнювати, ваш світ занадто брудний. Купол загрозливо почервонів, змусивши дітей вкотре напружитися в очікуванні зміни його розмірів, однак його зводи залишилися на місці. Та я ж правду кажу, виправдався Клай. На жаль, ти маєш рацію, сумно констатував Сергійко, хоча я ще й не бачив великого отісу. Та тут і без порівняння зрозуміло, наскільки у нас все запущено в плані збереження довкілля, дотримання чистоти на вулицях. Я вже мовчу про шкарпетки, які часом забуваю прибрати на місце у власній кімнаті. Сторінка 73. 23. «Чекай!» – схаменувся Сергійко. Ти казав, що з допомогою міні-роботів можна визначити, де знаходиться той чи інший отісадко. Отож, ми не можемо почуватися в безпеці. Безпека і отіс віднедавна – несумісні поняття, зауважив Клай. Та поки ми в полоні купола, нам нічого не загрожує. Однак і зробити щось путнє для світу звідси у нас нема можливості. Отож, хоч не хоч а шукати вихід назовні доведеться. Ти сказав, що проблеми твого світу почалися 12 років тому. Сергійко напружив мозок, аналізуючи той невеликий набір інформації, яким вдалося заволодіти. Якраз тоді ж, за виміром часу в моєму світі, мій татко потрапив сюди. Принаймні так нещодавно повідомила мама. І ще вона сказала... Що від нас залежить порятунок Отісу. Для того, щоби знати, як саме ми маємо допомогти, нам потрібно розібратися в тому, що ж саме становить найбільшу загрозу світові. Клайс похмурнів. На жаль, я знаю далеко не все. Мусив зізнатися він. Але мені відомо, що з приходом до влади Груміядза почалися наче непомітні, але цілеспрямовані зміни в суспільстві. Отісати обрали цього голодаря, бо його ідеали найбільше влаштовували всі прошарки суспільства. Ого, звідки ти знаєш такі недитячі речі? – здивувалася Сніжана. Я, наприклад, не особливо вникала в політику в нашій країні. Ага, до речі, наш світ поділений на країни, і кожна має свого президента та уряд. Та ні, похитав головою Клай, в отісі вже давно немає межі кордонів. Та отісати і так прив'язані до своїх громад, вони не мають потреби кудись їздити. У вашому світі я бачив багато найрізноманітніших машин, декілька разів мене мало не розчавили колеса. В отісті нічого схожого я жодного разу не бачив. Сторінка 74. І навіть не замислювався про те, щоб, як ви, колись майнути в подорож, витікши з нашої колонії. За її межами я виявився безпорадним. Сніжана стиснула кулаки. Її обличчя виражало гнів. Я зрозуміла, сказала вона, з вас просто зробили полчища рабів. Наче все досконало, без зайвого клопоту, але ж ви перетворилися в покірних маріонеток, позбавлених гена свободи. Але яка користь володареві Отісу з того, що його іграшковий світ цілком підкорився йому? Він має з того неймовірне багатство? Але навіщо воно йому, коли він і сам за великим рахунком є рабом власних примх, і це непорозуміння хоче заволодіти й іншими вимірами? Та що б воно йому дало? Необмежена влада зробить його щасливим? Необмежене багатство потішить його жалюгідну душу? Усі троє замовкли, складаючи докупи, немов пазли, інформацію та враження про той дивний світ, який мали вилікувати від тяжкої хвороби. Якщо не повернути все в русло вічних людських цінностей, отіс справді приречений». «Він знищить сам себе!» – винесла вердикт Сніжана. «Без духовної складової цей світ вже зайшов у такий глухий кут, що навіть без щурів та груміядза він би вже довго не протримався. До речі, ми ж ще нічого не почули про щурів», – нагадав Сергійко. «Мама встигла попередити. Бійтеся істот, які перестали випромінювати світло».